إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهروا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّفْ Sadallah. U ime Allaha samirosimu, samirosimu. Takom jutra i noć kada se utiša, gospodar tvoj nije te napustio ni omrzno. Ona svijet je zaista bolji za tebi od ovoga sije. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa će zadovoljan biti. Zad nisi siroče bio, kada je on utočište pružil. Za pravu vjeru nisi znao, pa te on na pravi kutu putio. I si romah si bio, pa te imučinim učinio. Zato si ročine učvili, ka pa na prosijaka nekod vikni. I oblagodati gospodara svoga kazuji. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Auzubillah i nešajtanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wasalatu wasalamu ala khatemi amdija illa. Sejidina wa habibina wa kudvatina wa kurdati ajinina. Muhammed Salabatu Rabbin على salamu alayhim wa ala alihi at-tahirin at-tahirin wa ala ashabihi al-kiram wa ya'min wa ala man da'a bidawatih waslam saka bisunnatih ila yomiddeen Allahumma allinna ma yanfawna wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilman ya'aleen Allahumma adina l-haqq haqqan wa rzuqna tiba'ah wa alina l-bato'la bato'lan wa rzuqna ijtinaabah wa al Hvala mu onako kako priliči njemu, a naši jezici i naša srca ne mogu mu na zahvanjivati onako kako njemu priliči. Hvala njemu na svemu što nam je dao i molimo drago Goga da nam čuva ono što nam je dao tako što će nas počastiti da budemo od zahvalnih robova njemu. Salavat selam njegovom miljeniku i poslaniku Mohamedu, častnoj plemen tvoj porodci, vrlim vas harma. Gospodaro, naš počasti nas koristnim stanjem i počasti nas da se na najbolji mogući način koristimo svime čemu se nas ti povučio. Uvedi nas milošću svoju među svoje čestite rogova. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, mi se i dalje družimo sa hadisima Rasulullah s.a.v. koji nam je zabilježio imam Buharia u svome sahimu. I vezivanje za hadis Rasulullah s.a.v. je ujedno vezivanje za ono što jeste drugi dio kelime i šahadeta. Kada svjedočimo njemu poslanstvo, Božijim poslaniku, salam, onda trebamo znati koje su to bile njegove riječi, koji su to bili njegovi postavci, kako je bilo njegovo ponašanje. Ako to ne poznajemo, onda naše svjedočanstvo je krnjavo. Mi svjedočimo čovjeku u kojem ništa ne znam. Nedavno sam od jedne dragi osobi čuo, kaže, kada sam posjetila, kaže, medijinu i meza Božije poslanika sallallahu alihi wasallam klanjala u njegovoj žami došla sam pred meza i onda pomislila sa suzama u očima kako svjedočim ti kaže poslanstva a o bi ne govorim drugim ljudima ne govorim o tebe da si pečat svih poslanika ne prenosim ljubav prema tebi je ja, drugim ljudima jedan od glavnijih razloga zašto ustrajavam u druženjima sa hadisom Rasulullah sallallahu alihi wasallam jeste upravo ne bili Allah dragi odgojio naša srca u ljubavi najprije prema njemu, prema gospodaru. Zati prema njegovom najvećem daru čovječanstva. A to je dar objavi i dar poslanika koji je s tom objavom došao. I zbog toga, draga braćo i poštovane sestre, hoć prije nego što uđem u današnji hadis da napomenijem i sebe i vas na jedan princip koji možda će Allah Zališanu udati da vaša generacija kada sta sada to primjenji. Danas, nažalost, muslimani su se svugdje u svijetu udarli od toga te nimi ovdje u Bosni i Hercegovini nismo izuzeti. To je princip savjetovanja ili dogovaranja, princip šure. Nije slučajno da u Korani i Kerimu jedna sura nosi to iš. Nažalost, mi smo se udarli od tog principa i onda vidimo kako naše Naše odluke najčešće nam dobro uzvrati se onaj, zbog, toga nismo, onaj, zbog toga što nismo uzijeli ovaj princip i nismo ga primijenili. Samitljivo je da u Lema, kada nas poučava o savjetovanju, to i sebi i vas podsjećam. Kaže, čovjek je, kaže, možeš biti samo jedna od tri vrste ljudi. Kaže, prva je kaže ništica, druga je pola čovjeka, treća je potpuni čovjek. Kaže ništica je ona insan kaže koji ne ima zdravo razmišljanje ni se saviti. Kaže pola čovjeka je onaj kaže koji nema svoje mišljenje, al ne, nema obvolosti, nema umišljenosti koja ga sprječava da upita nekoga drugog. I kaže potpun čovjek je onaj koji ima hvala Bogu ima i znanja, ima i, i ono što mi kažemo mal feta ima spoznaja o ovom je životu a u isto vrijeme se savjetuju. I zamolio bih vas, možda će Allah dragi mnogim od vas otvoriti neke situacije neke dogovore. Zapamtite da nas mora boditi u organizaciji naših poslova i njihovi poslovi su šura, dogovor među njima. I nikada nisam čuo nikoga ovdje u Bosni da govori o temi da je šura obavezujuća. Većina pravnika smatra da je uloga vezujuća. Na primjer, kupuješ automobil. Savjetuješ se sa servisterom, automehanča. ako bi se oni saglasili šta ti je dobro, kaže dužan si postupiti po njihovim stacion, kaže. Oni kažu. Ako bi se između sebe razišli, pa ti sada kažeš nešto, tri kaže nešto. Možeš postupiti po mišljenju većine Almanije, jer u konačnici taj koji kupiš. E to je sada u privatnom životu. U životu umeo da zajednice neko ekonomsko pitanje. Dužni smo se savjetovati sa ljudima koji znaju oko toga. Jako bi oni donijeli neku odluku i kazali tako treba uraditi. Imam, čak vođa muslimana nema pravo da izađe iz njihovoga mišljenja. Smatra se neposlušnjima Allah u Đelešanu jer zašto oni znaju oko toga? Oni znaju oko financija. Kaže, ne smije izaći iz okvira koje su mu. oni postaju. Jedan od razloga naše slabosti Jeste upravo odstvo ovog afincina. Na samom početku zamolio bih vas da se sjetimo dovoljni fatihom imala Buharijeći u hadijsku zbizu. Čitamo redajn lilajn fatih. Došli smo do 12. poglavlja u knjizi o namazu. Babu ma judkeru fil fahidi. Poglavlje šta se spominje o stegnju. Stegne ovaj dio mutak kod čovjeka i koji je poznato vam je braćo sestre sastavni dio abrata kod muškarca. Jer je muškarac dužan da sakrije stivni dio svoga tijela u šta se računa od pupka do ispod kolje. Juru'a'an ibn Abbasinu ođerhad u Muhammed ibn Đahš'an i nevi'i sallallahu alaihi wa sallam prenosi se odma imam Buharija u slamom naslovu Pojašnjava, kaže, prenosi se od Ibn Abbasa, od Čerheda, od Muhammeda ibn Đahša, od vjerovijesnika, s.a.w., da je rekao Al-Fahidhu Aura, stegno je, šta? Avret. I ovaj riječ avret je nešto što čovjek treba imati u vidu, u smislu materijalnih i nematerijalnih stvari. Onako kako pokrivamo svoja stidna mjesta, tako trebamo molta Allah da pokrije naše gdje. Jednako tako trebamo molta Allah da lišanovo da mi, drugi muslimane, nikada ne izložimo onaj uglu ili ili javnosti u smislu da ih osramotimo zbog njihovoga grija. Butina je ili stegno je, avret. U okale Enes, Enes radi Allahu anhu sluga Bože i poslanika sallallahu alihi wasallam je prenio da je haseran nebiju sallallahu alihi wasallam anfahidihi da je vjerovijestnik sallallahu alihi wasallam u nekoliko prigoda znalo mu se vidjeti stegno dio dakle iznad, malo iznad koljena. وَحَدِيثُ أَنَسَ أَسْنَدْ Kaže Imam Buhariya, hadis Enesa je jači u senedu. وَحَدِيثُ جَرْهَدْ A hadis, ranije spomenuti, هَزْحَابَ اِذَلْكَانَ je da je stegno Avret je kaže احvat, kao je preventivaj. Zašto? je ovo, kada kaže Hazret Enes nekoliko puta se vidio dio ovaj, stegna Božji poslanika sallallahu alim sallam, to može biti zato iz neznanja, odnosno nije Božji poslanik vidio, ili iz nužde, ili iz Kao što ćemo vidjeti. Naprimjer, kada su u jednom vojnom pohodu bili, vidjelo se. Dio, dio stegna Bože i poslanika. I uvijek je bolje. U Lemanu suči Imam Šatim, jedan velikan kaže, kada ostaviš sunnete, lahko se može des da počinješ ostaviti otvar se. Jer Allah je dao me kruhe, da bi se čovjek čuo od harama u konačnici. Ti kada uđeš ono što je pokuđeno, velika je mogućnost da vremenom počinješ ulasti ono što je zabranjeno. I zato Imam Buharja kaže, ovaj hadis Enesa, da se to vidjelo, je, kaže, ima jak sened, nije to sponu. Međutim, ispred ostrožnosti uvijek je, i zato ashabi kažu, znali smo ostaviti 40 vrsta halala, samo iz straha da ne upadnimo u haram. Znači, najidje situacija halalna, straga je na koji način, možda bodi i to nekom Haram. Imam Neveli Rahmetullahi Alehi je bio u Šamu, u Damasku. Nikada u životu nije jeo voće ni povrće. Nikad, u, kaže, zašto kaže, što je iz Damaska ne jednije. Što kaže, jer su ljudi pouzimali lakf oko Damaska. I prodaju sad to ono od onoga što su odbjeli. Kaže, ne želim da uzmem od toga, jer ima šubha u tom imiru. Dakle, ne kaže da je haram. Ali meni se srce ne može smirti da ja uzmem od toga imiru. I zbog to da uvijek znajte da kako Allah insanu povećava znanje, povećava mu predostrožnost u odnosu na haram. Ostavlja stvari koje su na prvi pogled čiste ko suza, ali on zna zbog čega je ostavljena. Ti jedi ja ti uzmi ja ne mogu. Čak zbog toga Božji poslanik s.a.v. vi znate da je njima, vjerovijesnicima zabranjena sadaka, a dozvodena hedija. Kad god bi pomislio Resulullah da ima trun šansi da je nešto što, što je kod azhaba sadaka, ne bi Božji poslanik joj. I onda kada Azam hoće da počestire Resulullaha, dođu i kažu Allaho poslaniče, ovo je šta? He, da bio je ovo živ poslaniče, salallahu. I zbog toga vrlo tokom studija nijedan da ima u situaciju da pomaži svoje kolege, studenti, imaju dobre relacije i nikada sebi nije jedne, jednog eura, jedne, jedne marketi uzeti. Kaže, meni ne pripada zeki, taj, kaže, mogu zarati. Had taj uhrađe mi nihtilafi im kaže kako bi se, kaže hadis Enesa je jaksa, senedoma, hadis džerheda je bolji iz predostružnosti. Kaže da bi se, i ovo bih vas zamolio braće i sestri, kad ništa danas ne biste uzeli, kad ste s ovim izašli iz tabačku, kaže uvijek je dobro izaći iz razilaženja u levim. Šta znači uvijek je dobro izađe iz razilaženja u lemu? Ako imate nekoga od u da kaže za nešto da je haram, ima neki argument, a hadis. a neko kaže da je mekru. Draga, vraćo i sestre, nastojte da izađete iz toga u smislu. Nemoj da ti to učiniš. Ispoštovanja, što, među u ima oni koji kažu da je to zabraneno potpuno. Znači, ima oni koji kažu da je mekru pokuđeno, ali je uvijek golije, uvijek je golije da da čovjek izađe iz njihovog razilaženja. Zato, na primjer, kada uzimamo abdest, ako uzimamo abdest kod nas Hanefija u hanefijskom mezhebu, imaju samo četiri farze. Oprati lice, oprati ruke ili iz alakata, potrati glavu i oprati noge. Tu samo četiri farze. Zašto? Zato, kaže, tu je spomenuto u ajetu. U drugim mezhevima ima mišljenje da je bismila obavezala. Zato mi prije nego što uzimamo abdest, šta proučimo i bismila? Što? Pa da izađem iz razilašenja uleme, onda mi je, a kod nas je sunne da se prouči, bismila. Nije obavezno, ali je sunne. Kod druge uleme, evo, na primjer, kod čafja je redoslijed. Dakle, ne možeš uzmati tako da najprije da opereš, ne znam, nijam, dio koji treba da duđe kasnije. Ne, ne moraš redoslijed. Isto tako. Dakle, moj vam je savjet, uvijek imajte na umu. Što čišće? Jer zašto, subhanallah, ulema kaže kada insan koji se boji Allaha hodi svijetom. Kaže, on je poput onoga koji vodi putem gdje ima puno trnja. Gleda tačno gdje će nogu staviti. Neće svugdje staviti. Gleda da mu odjeću, ne zakači trnje. Jer neće ga možda ni ubosti. Možda će mu samo zakačiti malo. I zbog toga uvijek izači iz razilaženja u Leme popa. I zato ako neko do Leme kaže da je nešto zabranjeno, vrlo je bitno da, kaj je dobro u koji argument? Je on sam to kazao ili ima i drugi učenjaka koji su to kazao? I vrlo je vidno da znamo i da znate, 95% stvari među muslimanima u kontekstu zabrana su saglašene. Postoji 5-10% gdje se ulema Lema razilazi. I u tim stvarima je lijepo kako nas u Lema, ka, evo, imam boharja na suči kaže, lijepo je da izađeš iz njihovog razilaženja, odnosno da postupiš na način gdje ćeš ispoštovati sve. I govorio sam često, evo, mi danas imamo taj problem. U četiri pravne škole imate pitanje saglasnosti staratelja. I ne, nije to bez razloga. U tri pravnije škole brak žene bez saglasnosti njenoga staratelja smatra se ništavnim. Čak Hazreti kaže, Hazreti Iša kaže baltvil, ništavan. Kad je izodresu Kod Hanefija, u Hanefijskoj pravnoj školi kaže, može biti valjan samo ukoliko se ispo, ispoštuju uvjeti. Kaže, a to je, na primjer, da je prosim omak koji je njoj pandan, jel' u smislu da je statusno njoj jednak i da joj daje meher koji isti, koji bi vinače dobu. Onda kaže, jer je to starateljev odnos prema njoj u tom slučaju, je šta? Uzopiranje njenoga prava na, na udaj. Danas gledajte ljude koji tumače vjeru. Tako vam Allaha kako se poigravaju sa braom. Znači, babo tvoj ima pravo nad tobom. I znaj koliko god ti drugi govorio da će te bolje paziti i da će bolje prema tebi nego tvoj roteljeru da te laži. Imamo danas problem. izbog čega? Tako vam Allaha kaže, nedavno gledam, hvala Allah, nulazim puno na internet, hvala Allah, nisam na Facebook, al dođu mi ljudi pa mi prenesu šta ljudi govori. Takvi stvari možete tu pronaći. Kaže, ona ko nekanja namaz je kafir, u redu to je stav ima među lemom ko kaže da je da je izašao iz vjeru i zato imam obavezu da zovemo ljude da klanjaju namaz a ljudi velika većina uleme leme kaže da je griješnik bolan ufati se zato i radi sa ljudima, nemoj natajnak još jedna stvar, babo nije klanjio namaz a ti si na sav glas vikao ili vikala, ako ostavlja namaz izašao je iz vjeru a kada preseli babu uzmiješ njegovu imovinu iako je Resula rekao ne nasljeđuje vjernik od keafira Pa koja je to onda logika? Kad treba da uzmiješ kuću, uzijeću kuću, a kad treba babu iz dina da istiram, onda ću ga istiram. zato imajte na ovom ove stvari i uvijek gledajte. Ovo kako imam gohajde, kaže Hadis Enesa je jači u senedu. Imate danas ljude, stalno vas upozoravam na to. Imate ljude koji nemaju nikakvog seneda. Nema alima jednog pred koji može kazati da sam sjedio, a da onda istraži život tog alima, da vidiš da je povijezan sa Resulullahom. Da je učio predučenjakom koji je učio pred i tako do Božijeg poslanika. I to zna toliko narast, vraćuje sestre, da može zadirati u akaid. U akaidske principe. Nedavno mi draga, bliska osoba kaže da vidiš šta su objavili ovdje. Kaže na Facebooku, kaže Jedan od ljudi koji je cijenim, koji radi na Božijem putu, trudi se, poziva ljude, educira ljude. je čovjek, Allah zna šta je u mom i u njegovom srcu, ne znam, mislim, ga smatra. Stavio je rečenicu kao vi znate, kovc, on je, citat. Kaže na pitanje, slušajte šta čovjek musliman može sebi dozvoliti. Pa da se sjedio pet puta pred nekim ko ti je predavao akaj, predavao principi islamskog vjerovanja, ne bi to ukazio. Da bi se dotvorio ženskoj populaciji, rekao je, kaže, jednog su upitali zbog čega je, dragi bog, najprije stvorio Adema pa zatim Havu. Neko se na to pitanje dosjetljivo, jel, odgovorio, dosjetljivo je odgovorio, kaže, svakom savršenom stvaranju prijedhodi grubi nadzor. Neuzumilno. Prvo, Allaha dragog se optužio da mu treba nacrta. A Allah je stvorti. I ona je koji savršeno stvari. Drugo, uvrijedio si svog prav oca. Ade Za Znam si babi da to kažeš. Babu, ti si grubi i nacrta, mami. Pa šta marčinu mi dobiju. A vaku ćeš to... Dok... Prav oca si čovječanstvo uvrijedio, subhano. Pričao sam nedavno što znači kad insan razumije stvar kaže sjedla strojca ljudi jedan je usto kaže moj babo je kaže, najveći bogataš u čarši kaže drugi usto kaže moj babo je najutvjecajniji u čarši a kaže treći je usto i ne znaš što da kaže babo mislim, zanatlija česti čovjek, halal, rani, borodzol ne može paralelu s da pravi i kaže mom, babe su mala ki sješ A kako tvoje babu, kaže Adem ali sala. U smislu moj pravodac. Sada <laughs> kad se ljudi ponašaju stvari, a vi se ponosite svojom svojom vezom sa Gospodom. Dakle još jednom da da počtam molim vas posebno u stvarima koje se vezuju za Gospodara. Wala taqfu ma leka leh, ne ja mogu govoriti ono mi je što ne znaš. Ono što znaš kaže ono što ne znaš, nemoj. Kaže, gospodar, zabranjuje vam Allah, pa između ostalog najbitnija stvar koja je nama zabranjena, da kažemo za gospodara ono što ne znamo. Znate da ima, kad kažeš neći ti Allah oprostiti? Da to spada u najveće grije. Zna se si da Allah prebaci tebi sve grijehe koje ta osoba učinila, što? Jer ti govoriš Allah ono što ne znaš. Isto tako vraćaju sestri. Ako smo već govorili o ovim savjetima i smjernicama u Leme, izlaziti iz onog njihovog razilažinja također, o poslanicima, o čestitim ljudima, čuvajte se, kaže Ulema, ako je ogovaranje, ogovaranje drugo, zar voli jedan od vas da jede meso umrloga, brata svoga, kaže Ulema, kada je, Kada spominješ čestiti Allahove robove, ne samo da jedeš meso umrloga brata svoga, nego jedeš mjeso koje će te sigurno otroveni. Zašto? Zato što ima poseban gurmen. Poslanicu posebni rob, najposebniji robob je Allah, I znam da se zna često da I vjerovatno ste vi kao ja čudni takve stvari koje se postepeno uku, To je ono neurolingvističko programiranje. Ponavljaju ti stvar dok i ti ne ko papagaj za da govoriš. I kad te piteju što govoriš nisam ne znaš. Koliko puta ste u medijima čuli? Kaže najstarija profesija i mislena prostitucija. I najstariji zanad. Koliko ste puta to čuli? Ako je ovaj uvrijedio Hazreti Ademo, pa ovo je najgora uvreda Hazreti Ademo. Umjesto da kaže da je prva zadača i prva misija jedne hanume, jedne žene je bilo da bude hanuma, da bude supruga i da bude majka. Ne, ne, najstarija profesija je. Koliko ste puta ču? Allah, dragi, zna. Nažalost, ovo je nešto što se raširilo i onda moramo jedni drugi savjetovati upčiva da se toga čuvamo. Vatala Ebu Musa Ebu Musa je rekao, ovo je samo uvod u hadis. Hadis nije ćemo stići najvjerovatnije danas pročita Čitav, završćemo s ovim uvodom Kaže Ebu Musa Lešari radijallahu anhu jedan od azhava koji je sjedio s Božjim poslanikom. Gattan nebiju sallallahu alaihi wa sallam rukvetejih hina dahala Uthman. Kaže Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam je pokrio svoja koljena kada je Hazreti Osman ušao. Ovo je poznati hadis koji nam govori o vrijednosti ljudi. Vi znate da ljudi koji su bili najbliži Božijem poslaniku sallallahu alaihi wa sallamu Nedavno sam u jednoj od kasida o Božnjem poslaniku, s.a.v. čuo lijepu rečenicu. Dotakla me, ali... Onda sam poslije razmislio i kaže uć će na svih osam vrata dženneta onaj ko voli Muhameda, s.a.v. I stvarno, mislim, to je prelijepa rečenica. Međutim, vi znate da svaka vrata idu za neka djela. Pa ima vrata džihada, pa ima vrata posta, pa ima, jel tako? I braćo i sestre, ljubav koju u srcima osjećamo, trebamo pretvoriti u djela. Ah, ba, naš Hafi Zamar mi govori, kako je tarik Ramadan, na pitanje, kaže, oni koji govore da je vjera u, ono, u srcu čovjekovom, nema potrebe da neka djela. Pa kaže, on isto kao student koji dođe i polaže ispit. I onda dođe nakon ispita, preda prazan papir. I kaže, znanje je profesora u glavi, a ne na papiru. Šta šta bi to značilo? I ako imaš vjeru u srcu, dužan si da je pokažeš. Dužan si da, da to manifestiraš. Ovaj događaj, Resulullah sallallahu alayhi wa sallam, je bio u jednoj vašću u Medini, sjedio je sa zhabima i onda je najprije dozvolu rasklađivali su se, bilo je vruće. Stavili su noge u jedno, jedno malo jezirce koje je tu bilo. I kaže, pokucao je jedan, a ovo je karakteristika Resulullah sallallahu alayhi wa sallam. Njegovi susreti sa ljudima su isplanirani. On tačno zna kad se susreće i kako će se susretati. Na vratima je vostana, bostan, ili baš će jedna osoba koja pušta, koga Resulullah kaže da pusti. Zašto? Sad imam sastanaj. I kaže, razgovara sa zhamma, neko traži izum, kaže, ko je Ebu Bekr? Kaže, provučio mu Resulullah dovu i rekao, pustite Ebu Bekra, neko uđe. I kaže, kako su noge u jezircu, otkrio se dio, mali dio koljena Resulullah, s.a. l.a. Kaže, onda zatim je došao Hazreti Omer radijallahu anh. Kaže, isto Resulullah uči dovu za neka, i on i on ulazi. I ovo ove dobe, Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, nekada su azhavi znali jedne prilike. Hazreti Omer je zamolio Resulullah, nemoj Allaho poslaniće zato da učiš do. Kaže, da si ga Bog do malo nama ostavio. Čovjek imao lijep glas i bio sa Resulullahom. I kaže, kad bi on učio, ko što danas uči ilahiju, neku kasidu, Učio bi u karavani da ljudima ljepše bude dok putuju. I kaže, Resulullah mi je samo rekao, Allah ti se smilovao. Kaže, Hazreti Omer, da si ga Bog do Božih poslanića ostavio još malo. Jer je odmah u sljedeću biti preselio krušeg i primla se dova Resulullah. Kaže, kada je treći zatražio izum, to je bio Hazreti Osman. Kaže, učio je dobu iza njega Resulullah, salallahu alayhi wa sallam. I onda je rekao, dozvolite mu da uđi. Međutim, šta se dešava... Resula, salallahu alayhi wa sallam, pokriva, pokriva svoje koljene. I kažu mu, nisi pokrio kad je došao je uvek, kad je došao omen. Tu su posebnosti ljudi. I kaže, poslanik, salallahu alayhi wa sallam, zna da se ne stidim onoga koga se stide meleki. I ovdje da imate jednu stvar na Taj insan kojeg se stide meleki. Čovjek kojeg se stidio Božji postanik je ubijen od strane onih koji tvrde da su muslimani, muslimani nad Kur'anom. Od onih koji su presječeni u Kseneda, koji su učili vjeru, znaš kako, po svome hiru i po svome nahođi. Nad Kur'anom su ga ubili i njegovoj ženi dva prsta ruke ocijekli koja je pukšavala da ga zaštiti. Koliko godina, 10-20 godina nakon preseljenja Rasulullah s.a.w. Wa qala Zeydu ibn Thabit, Hazreti Zeydu ibn Thabit je rekao <usur> jedan od ashaba i pisara objavih. Vi znate da je Rasulullah imao 40 ashaba koji su pisali objav. To su bili posebni posebni ashabi koji su imali zadatak da pišu objav. Kaže, enzal Allahu ala rasulihi wa fakhiduhu ala fakhidi. Kaže, jedne prijelike je Rasulullah s.a.w. dobio objavu A kaže, njegovo stegno je naslonjeno bilo na moje stegno. Znači, but uz bud, konjeno uz konjeno. I kaže, fe fe uret Pa je toliko bilo mi teško, što sam pritisnut. Jer u trenutku objave, kaže, čak se znalo des da Resulullah bude na devu. Vidje da deva klone i tko je najteži tovar na nju stavljena. Samo Resulullah sjedi 100 ashaba vidi, 200 ashaba od okre su, vidi je dolazim objav, zašto? Istina izvan njega. Samo kaže Kamila, čučni, koda je najteži tovar na I kaže ovaj ashab, Hata hiftu enturadlofahidi, prepao sam se, koda će mi otkinut se, moje stegnu, znači, moja noga, koda ću bez noge ostati. I ovo je jedan od, od, od detalja koji nam je bitan, a to je da znamo da je Boži poslanik s.a.v. imao taj prisan odnos sa ljudima oko sebe. Znao je uzeti ashaba za ruku. Znao je ashaba iznenadi čak dođe pa kaže ko je. Ko što mi znamo, jedni drugi ima pričba. Pogod ko je. Dugo nisi vidio neku. A ti pusti me. Ja. Znači Resula s.a.v. je u tom kontekstu bio krajnji obziran prema ljudima oko sebe. Ono što mi zovemo empatija, taj osjećaj, osjećaj milosti, osjećaj brige za nekoga i Resulullah s.a.v. vidite evo ovi tri, četiri detalja koje smo vidjeli, svi nam ukazuju da je Boži i poslanik s.a.v. stalno sa ljudima bil, stalno se među njima kretao. Vi danas znate, koji god čovjek dođe na neku funkciju političku, političku, vjersku, odmah u startu udalje ljude od sebe. Zašto? Jer ne trebaju mu ogledati. Neće da se ogledaju. Jednik je vjerniko ogledalo, braće i sestre. A kom je nam je svima ogledalo? Resulullah s.a. On je jedino ogledalo. Sva ogledala ti mogu dat sliku koja nisti u večaju, u smanje, te izlomljena. Jedino Resulullah s.a. On je sve mi ogledalo. I ako je on uspio, i kaže mi time ću završiti prije dole. Meni je najveća muđiza Bože i poslanika, sallallahu alaihi sallam, ima Kur'ana koji je dar gospodara, najveća muđiza Bože i poslanika, sallallahu alaihi sallam, je to što je uspio da živi 23 godine i da ostvari sve i jedan od svojih ciljeva, a da nikada, braću i sestre, ne naruši ni jedan jedini princip u svom životu koji poziva. Vi vidite da nas ima ljudi koji uspiju, ali u procesu izgubuje sebe. Meni je to najveća muđiza. Živi do osnijed 23 godine. Postojano živi, principijalno živi, ostvari svoje ciljeve. I nikada se ni jednog svoga principa ne odreku. Da se jednog odreku, ne bi knjige toga bile. Rekli muhamed je pozivao, to mi je sallallahu alayhi wa sallam, a gledajte kršio. Muhamed je govorio da je ovakvu rad, a kršio da bi došao do svoga cilja. Meni je najveća muđiza Allaha Đalešanu koja je potekla u korito života, to što je on imao svoje principe, državao se principa i ostvario svoje cilje. I ovdje imate braćo i sestre, na umu jednu stvar. Kaže, bolje ti je bolje ti je biti sam na istini pa čak i poražen nego biti u laži i biti pobjednik ako je cijena toga da se moraš odreći svojih princip. Ja molim gospodara da nas počasti da ove stvari Molim da najvećim imenom kad imamo vremena na njega što više spominjemo. Molim gospodara da on je dane koji drugi nazivaju praznim mi ispunimo potvornošću njega. Molim Allah, šamza, da nam se smiluje na oba svijeta. Euzubillah ima širman ima, da bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, wa kefa, wa salati, wa salamu ala seyyidina al-Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man vata, vata. Gospodar, naš počasti nas, nemo nemoj nas ponisti. Gospodar, našo prosti nam vije, nemo nas kazni. Najvećim te imenom molimo počasti nas ženetom i svakim telom koje ženetu približava. Gospodar, sačuva nas vatre i svakoga djela koje vatre približava. Gospodar, uči mi Kur'an i Kerim, radošću srca naših. Gospodar, molimo te dok se ezan podiže da se nebesa našim dovama otvori. Gospodar, molimo te neka među nama niko nesretan ne bude. Molimo te najvećim imenom da svoja stidna mjesta čuvamo. Poč budemo čestiti robovi tvojim. Neka nam dunjavuk ne bude najveća. Počasti nas da nas vode najbodi među nama, sačuva nas oto toga da nas vode najgodi među nama. Gospodaru, nemoj nas kazniti zbog a što malo umni među nama radi. Gospodaru, sačuvaj naš moral, jer ako naš moral odje, otišli smo imi sajedno sa tvojim moralom. Počasti nas da širimo dobro, zovemo dobru, naređujemo dobru i odraćamo zla. Najvećim timenom molimo svako dobro koje smo započeli, da u njemu ustrejemo. Gospodaru, počasti nas da jedan dan ne prođe da mi od Kur'ana nešto nismo proučili. Gospodaru, počasti nas da jedan dan ne prođe da bi se sve namaze u njemu klanjali. Gospodaru, počasti nas da nam najdraži dan bude onaj dan kada ćemo se sad u susresti. Molimo te iz ruke, iz ruke Tvoga miljenika, napoj nas. Napitkom nakon kojeg više nikada žedi nećemo vidjeti. Gospodar, nasmiluj se nama i roditeljima našima, smiluj se braći i sestrama, smiluj se prisutnim i odsutnim. Gospodar, one koji su bolesni, ti im iz milosti svoje lijeka daj. Gospodar, one koji su odsutni počasti i da se poradcama svojih vrati. Gospodar, oni koji su naoženjeni, neudati iz milosti svoje počasti i da se ožene i udaj. Najvećim timenom molimo, gospodar, u milost i sve ono što približava tvojoj milosti. Sačuvaj nas, svakog djela što približava vrati. Subhana rabi ker rabi lajizat, jama ispuno, islamu, alamu, salimu, alamu, alamu, salimu, alamu, alamu, alamu, alamu, alamu, alamu, alamu,